Vă de la Domnul către iudei care ră atunci la Dânsul. Adevărat, adevărat vă spun voi! Cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel care m-a trimis pe mine, are viață veșnică. Și l-a judecată, nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viața. Adevărat, adevărat, vă spun vouă, Că-și vine ceasul și acum este, Când morții vă auzi glasul, Fiului Lui Dumnezeu Și care vor auzi, vor învia Căci precum Tatăl are viață în sine Așa i-a dat și Fiul Lui să aibă viață în sine Și a dat lui putere să facă judecată pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați de aceasta, că aici vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui. Și vor ieși cei care au făcut cele bune. Spre învierarea vieții, iar cei care au făcut cele rele, spre învierarea o Nu pot eu să fac de la mine nimic precum au judecat, dar judecata mea este pe pentru că nu caut voia mea, ci voia Tatălui mea. este torule La ce cu înțelepciunea ta, cea de negreit, ai făcut pe om din țărină și în după chipul și asemănarea ta, l-ai împodobit cu înfățișare și frumusețe ca pe o cinstită făptură cerească. Spre măreția și spre lucirea slavei și a tale. Dar el, călcând cuvântul poruncii și ne chipul tău pe care era învrednicit, pentru că răutatea să nu fie fără de moarte, din iubire de oameni, ca un Dumnezeu al părinților noștri, ai porucit amestecului și împreunării acestea și aceste negreite legături a ta, prin vrerea ta cea dumnezească, să se desfacă și să se risipească, pentru ca sufletul să meargă acolo de unde ființă și-a luat până la obștească anviere, iar trupul să se desfacă în cele dintr care a fost alcătuit. Pentru aceasta ține rugă în părintelui celui fără de început și unii a născut fiului tău și preasfântului și celui de ofință și de viață, făcătorului tău duh. Să nu îngădui ca făptura ta să fie înghițită de peire și trupul să se desfacă în cele pentru care a fost alcătuit, iar sufletul să se așeze în ceața dreptilor. Așa, Doamne Dumnezeul nostru, să birească mina ta cea nemăsurată și iubirea de oameni cea neasemănată și de-a căzut robul tău acesta sub lestemul tatălui său sau al mai sale sau sub lestemul său, de-a amărât pe vreun preoț ce a luat de la el legătură nedezlegată, de-a căzut în grea furisană de la arhereu sau din nepăsare sau din denevie, n-a dobândit iertare. Iartă-l iartă pe acesta prin mine, Dumnezeu Sărere prin mine păcătosul și nevrenicul Surgitorul Tău și trupul Lui îl dezleagă în cele din care a fost alcătuit, iar sufletul Lui îl rânduiește în cortul Sfinților. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi, ucenici apostoli, această putere ca să-i dea iertare de păcate zicând, oricât câte veți lega și veți dezlega, să fie legate și dezlegate. Și prin trânsii și nouă nevrenicilor, în de oameni ai dorit această putere, dezleagă pe adormitul robul tău, arhiepiscopul și metropolitul Bartolomeu, fratele nostru, Dumnezeu să-l ierte. De păcatul sufletesc și trupesc și să fie iertat și în viacul de acum și în cel ce va să fie. Purul, pentru rugăciunile preacurate și purrea fecioarei mai tale și ale tuturor sfinților tăi. Domnului, să Stăpâne mult înduratei, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților tăi ucenici apostol, cheile împărăției cerurilor, iar după sfânta învierea tacea de a treia zi, cu harul tău le-ai dăruit puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de dânsi și pe pământ s-au legat, și tot așa să fie dezlegate și în cer câte de dânsi și pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusă ta iubire de oameni ne-ai învretnicit și pe noi zmeriții și nevretnicii robii tăi, să fim moștenitori aia celuiași sfânt dar și har ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău. Însuți prea bunule împărate, prin mine smeritul și nevrednicul slujitorul Tău, iartă robului Tău, arhiepiscopul și mitropolitul Bartolomeu, fratele nostru, orice a greșit ca un om în această viață. Și iartă lui toate câte a păcătuit cu cuvântul sau cu lucrul sau cu gândul, dezlegându-l și de legătura pusă în orice chip asupra lui, cu care el însuși din mânie sau din altă pricină s-a legat pe sine, sau de la arhiereu, sau de la altcineva a suferit o alunecare ca aceasta, prin invidia și prin lucrare diavolului, binevoiește prea bunurile și mult îndurate. Ca sufletul Lui să se așeze cu Sfinții care din veacă au plăcuție, iar trupul să se dea filice rezidite de Tine. Că cuvântat și preaslăvit ești în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Procurilor, mă rog, nostru, am frate nostru, nostru. Și ție slavă, nărță, împreună și ce-mi fel ce părinte, și prea Sfântului și Bunului și de Iasa, acum și Bunea și în veci, în veci, Prea simțile voastre, stimate autorități de stat centrale și locale, stimați reprezentanți ai cultelor religioase din România, preacucer, preacuvioși și prea cu părinți, precuvioase maici iubite din și că din, Cioșu, că din În Biserica Ortodoxă, slujba de înmormântare a ierarhilor este de fapt, slujba de emormântare a monahilor. Este o slujbă sobră, pătrunsă de Duhul Zmereniei și al Pocăinței, de cererea iertării păcatelor și a odihnei în lumina și bucuria Sfinților. Conținutul acestei slujbe ne arată că în fața realității morții, ca despărțirea sufletului de trup și a trupului de cei vii, omul muritor revine la esențialul vieții sale. Și anume, legătura sa cu Dumnezeu, cel nemuritor izvorul vieții veșnice. De ce? Pentru că în clipa morții sale fizice, omul trăiește totala sa neputință în a-și prelungi viața. Și simte totala sa singurătate fiind despărțit de toți cei pe care i-a cunoscut în viața pământească. De ce omul credincios decedat sau adormit în Domnul, adică în starea de rugăciune către Hristos Domnul cel răstignit și înviat, poate fi ajutat doar de rugăciunea bisericii, adică a sfinților din ceruri și a credincioșilor rugători pe pământ, pentru ca sufletul lui să fie primit în odihna celor mântuiți? Când se desparte de lumea aceasta sau de viața pământească, omul nu ia cu el nimic din bunurile materiale adunate în jurul său, ci doar lumina credinței, a gândurilor, a cuvintelor și a faptelor bune adunate în sufletul său. De intensitatea acestei lumini depinde și intensitatea fericirii sufletului său, în viața cerească din împărăția cerurilor, care nu este mâncare și băutură, ci dreptate, pace și bucurie în Duhul Sfânt, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în epistola sa către romani. Însă lumina pe care o adună omul în sufletul său nemuritor în timpul vieții pământești și o ia cu el după despărțirea sa de trup, se arată și în timpul vieții sale pe pământ. În acest sens, Întuitorul Iisus Hristos spune, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât văzând ei faptele voastre cele bune, să preamărească pe Tatăl vostru, Cel din cer. Lumina spirituală pe care o răspândește omul în jurul său, în timpul vieții pe pământ, este de fapt lumina Harului Dumnezeiesc pe care omul credincios și harnic, înțelept și darnic, l-a făcut roditor de fapte bune. Cu alte cuvinte, această lumină este lumina virtuților sau a roadelor Duhului Sfânt în om, împărtășite semenilor prin starea duhovnicească a vieții sale, prin cuvintele și faptele sale. Prin urmare, când un om se mute din viața pământească la cele veșnice, biserica și cei care l-au cunoscut se roagă pentru iertarea păcatelor lui și pentru odihna sufletului său. Iar apoi evidențiază lumina adunată în sufletul său și răspândită în jurul său, ca fiind binecuvântare, binefacere și moștenire spirituală pentru contemporanii săi, și pentru generațiile viitoare. În cele ce urmează vom evidenția, concentrat și ilustrativ, lumina personalității arhipiscopului și metropolitului Bartolomeu Anania ca fiind un distins om de cultură, un apărător statornic al tradiției ortodoxe românești și un înflăcărat patriot român. Ca om de cultură, cunoscut mai întâi sub numele de Valerio Anania, el a fost pasionat permanent de literatură, proză și poezie, mai ales de dramaturgie. Aceste mari, aceste mari pasiuni literare i-a acordat timp mult și efort susținut, poate mai mult decât elaborării de studii și articole teologice. Desigur, scopul efortului său literar nu a fost unul pur artistic, deoarece, mai ales în timpul comunismului din România, omul de cultură creștin trebuia să depună un efort deosebit pentru ca valoarea sa intrinsecă să fie remarcată, recunoscută și respectată. Cu alte cuvinte, prin opera sa literară bogată, Valeriu Anania și apoi arhipiscopul și metropolitul Bartolomeu Anania devenea de fapt un misionar creștin ortodox printre intelectuali români, scriitori și poeți, ajutându-i direct sau indirect să înțeleagă că legătura dintre credință și cultură în istoria și viața poporului român este mai tare și mai benefică decât orice ideologie politică venită din exterior. Pe de altă parte, talentul său literar l-a ajutat să devină și un predicator talentat, care folosea adesea metafora sau expresia artistică pentru a sublinea legătura dintre credința creștină și viața cotidiană a omului din societate. Talentul său literar s-a remarcat de asemenea în diortosirea cărților de cult, pe când lucra la editura Institutului Biblii și de misiune ortodoxă al Patriarhiei Române, precum și în diortosirea Sfintei Scripturi, aceasta fiind publicată ca ediție jubiliară la începutul mileniului al treilea lea creștin. O frumoasă sinteză între tradiția ortodoxă românească a catistelor liturgice, și poezia sa este lucrarea File de Acatist, dedicată Sfântului Martir Ioan Românul sau Ioan Valahul și Sfântului Erar Calinic de la Cernică. File de Acatist reprezintă o transfigurare a poeziei în rugăciune pentru a înveșmânta sufletul evlavios al cititorului în odăjdile de lumină și bucurie ale comuniunii sfinților. În plan editorial, talentul său literar s-a remarcat în supraveghere atentă a calității publicațiilor de la cențul Parhial Cluj, precum și intervențiile sale publice la radio și televiziune. Ca apărător statornic al tradiției ortodoxe românești, a și metropolitul Bartolomeu s-a înscris cu fidelitate în linia marelor lor ortodoși români care au evitat în același timp pietismul crispat pe orizontul minore și secularismul devastator de valori spirituale. În felul acesta el a confirmat specificul ortodoxiei românești, care îmbine simțul răsăritean al misterului sau al tainei cu luciditatea latine, după cum se exprima părintele Dumitru Sânilaie. În această privință, el cultiva constant legătura dintre credință și cultură, dintre liturgie și filantropie, dintre viața spirituală a bisericii și activitatea ei socială. Din acest motiv, trebuie evidențiate dorința și eforturile multiple ale erarhului cărturar de a construi biserici noi acolo unde era nevoie de ele, în orașe și sate dar și de a organiza instituții și programe social-filantropice pentru a ajuta pe cei aflați în dificultate. Adesea, păstrarea și promovarea tradițiilor ortodoxiei românești se manifesta și în atitudine sale ferme, privind valoarea familiei creștine tradiționale, călăuzită de învățătura morală a Sfintei Scripturi și a Sfinților Părinți care apără sfinținea și unitatea familiei, darul sacru al vieții copiilor încă din momentul zemislirii lor, demnitatea persoanelor bolnave și vârstnice a oamenilor sărați și altele. Totodată el aprecia rolul mănăstirilor în păstrarea și promovarea credinței și culturii românești, încurajând înființarea și organizarea de noi mănăstiri și schituri. Cât privește dialogul și cooperarea cu alți creștini, el cerea ca acestea să nu se realizeze pe bază de compromis teologic sau etic, ci pentru a contribui la binele comun al societății. Ca flăcărat patriot român, care a trăit nu numai în libertate, ci și în timpul mai multor dictaturi, unele de dreapta, altele de stânga, el a militat pentru păstrarea credinței, libertății și demnității poporului român. Încă din timpul studenției sale clujene, el a respins ideologiile totalitare și opresive ale vremii. Această atitudine fermă i-a adus uneori suferințe, alteori apreciere. Totdeauna însă el avea conștiința că apăra valori esențiale și anume credința și ființa neamului, care nu pot fi negociate nici relativizate pentru câștig imediat. Dragostea sa față de biserică și popor s-a văzut în ultimii ani și în faptul că era intolerant față de corupție. La orice nivel și în orice instituție s-ar practica aceasta deoarece mita, corupția, nedreptatea și frauda unora desconsidere valori și competențe ale altora, deteriorează relațiile comunitare sau sociale și slăbesc demnitatea și unitatea unui popor. Patriotismul său a fost remarcat și în anii petrecuți în diaspora română ale cărei răni adânci le-a trăit și le-a deplâns. Acestea însă l-au sensibilizat și mai mult în efortul său de a păstra și cultiva Comuniunea cu Biserica Ortodoxă Română din țară în vremuri grele pentru aceasta. Ca patriot luptător în cuvânt, el milita adesea pentru o etica actului politic, pentru că acesta poate avea consecințe pozitive sau negative, la nivel național sau internațional. Totdeauna însă, patriotismul său avea și o dimensiune pastorală. În încheiere, considerăm că odată cu trecerea timpului, lumina vieții sale pământești, lăsată nouă tuturor ca moștenire spirituală, va rodi în cei care au cunoscut-o, precum și în cei care o vor cunoaște din studierea operei sale. Pentru lumina aceasta pe care arhiepiscopul și metropolitul Bartolomeu o lasă acum moștenire spirituală bisericii și poporului român, cu profundă recunoștință și prețuire, ierarh, cler și popor, îi rugăm lui Dumnezeu, Părintele Luminilor, de la care vine toată darea cea bună și tot darul de să așeze sufletul său, în lumina neserată și în pacea netulburată a împărăției preasfintei trăimi, în fericirea vieții cerești, unde drepții ca luminătorii vor străluci, veșnica lui pomenire din neam în neam. Prea